Градът и културно-историческото наследство. Какви инструменти предлага Франция за опазване на наследството, даже когато то е частна на собственост? С този въпрос посрещаме професорите Даниел и Елизабет Дюше, след срещата им с експертите на Министерството на културата, с главния архитект на София Здравко-Здравков и след тяхното участие в конференцията в Видин, организирана от Софийския дискусионен форум, за която говорихме преди седмица с професор Тодор Кръстев. В студиото ми е приятно да кажа добър ден и на Иван Велков, който е част от досегашния столичен общински съвет, заместник-председател за Право да разчитаме на Нина Кунова. Благодаря за това Нина от френска редакция. Добре. Добър ден на всички! Добър ден. Професор Елизабет Дюше и Даниел Дюше. С какви инструменти Франция пази културното си наследство? Особено когато то попада в а, сектори, в зона на частна собственост. Ние знаем от България много примери, че частните собственици на сгради с културно-историческо значение не винаги имат средствата, или интереса и волята да опазят културно-историческата стойност, често остават сградите да рухнат, за да построят на тяхно място мол или небостъргач. Какво от практиката ви във Франция може да бъде използвано, за да се запази? наследство да? uh, Le като, се, като се отделя специално значение на архитектурното наследство, взема се предвид културното наследство. Et paysager, пейзажите, градската, градската среда, в която има такива културни паметници. Mais aussi la vie Но dans също така се взема предвид и живота, който тече в тези квартали. Като се работи по проблемите на настаняване, на търговия, на оборудване и естествено на култура по културните въпроси. Това означава ли защита не само на една сграда, а на цял ансамбъл, на това, което наричате пейзаж? Да, oui, de точно така. Това са, това са градски а, комплекси от а, централната част на градовете. Plans de de en valeur, а, ние ги наричаме а, план за закрила и валоризация, de plus fort, а, които подлежат на най-високото ниво на закрила. Във on en, en France. В Франция имаме 110 такива комплекси, градски, части. Et donc on a un deuxième niveau de protection. Имаме и второ ниво за закрила на културно наследство, qui prend des ensembles moins prestigieux. Uh, се отнася до по-малко престижни комплекси. Mais aussi des de, de, de, de Des morceaux de territoire dans lequel le paysage... Но също така а, се отнася е... до части от територията, е... в които а, така, а, околната среда, атмосферата е източително no... uh... важна, защото често пъти тя служи като фон. На, на централните части на града. Професор Дюше, а консервацията, реставрацията е скъпа дейност. Как се справяте с нежеланието, например, на частни собственици? Да инвестират в това, в вфект, вфект фас. Pour la snoe de izleyat beton de de de financer, de, dans ce d'activité. Кой плаща за запазването на културното наследство? Qui paye? Si si, si, si, si, si bien. Uh, Ако разбирам нов, правилно, новите конструкции, новите строежи, новото строителство, т.е. Uh, uh, uh, разрушаването, третирането на uh, отпадъчния материал и конструкцията с и строителството, последващото строителство на строителство са безплатни. On c'est bien que la construction една доста сериозна струва доста. Et depuis, euh, И от France, много десетки години във Франция И ние знаем че euh, това така се, се е доказало от десетки години във Франция, че най-ефтино е... Euh, най-ефтинно е да се ремонтират, да се реставрират такива vrai, сгради. Това е било... Това е било... Това е било вярно и се е прилагало преди uh, плановете за дълготрайно развитие, които се прилагат навсякъде по света в момента. Et une uh, и днес това е една такава очевидност че при нас във Франция няма вече дебат, вече не се води дебат по la... отношение на месата la... na... w... в uh, uh, запазането на нас, ка... стара сграда, която, uh, която на меса ще струва много по-малко от uh, построяването на нов, модерен uh, само, само да отбележа и за слушателите ни. Нещо ключово и важно, което научаваме от професор Дюше, построяването на една нова сграда по никакъв начин не струва по-малко, отколкото запазването и а, реставрацията и консервацията на една стара сграда. Тоест това клише, а, което битува в а, българския публичен разговор, е подвеждащо, казва той и във Франция не се води такъв дебат, но да ви попитам как гражданите могат да бъдат мотивирани да ценят културно-историческото наследство още един показателен пример от България. Exemple, Жителите на Несебър поискаха градът да отпадне от списъка на ЮНЕСКО с идеята, че ще им по-лесно да си строят и разширяват сградите и хотелите. И им ще е много по-лесно да разширят комплекс туристик, да строят нови хотели, etc. Както решите, uh, uh, нашите системи за закрила на uh, градските комплекси, uh, uh, по тази система се, се закрилят и консервират uh, паметниците на културата, културното наследство, но също така mais aussi régule la construction neuve. Donc, si, si, si, on pas, si on ne peut pas construire plus de mètres carrés а, ако не могат мога да се построят повече квадратни метри, отколкото заема настоящата стара сграда, къде е интереса да се премине към едно ново строителство? Т.е. ето още един инструмент, да няма възможност да се надстроява, да се увеличава квадратурата. И тогава няма да стои въпроса, дайте да излезем от списъка на ЮНЕСКО. Така ли? за и да construите, и да construите. се, са въпроса не Не, при нас въпросът изобщо вече не се поставя по този начин. Въобще не съществува този дебат вече. И ли е декабрия, и да Днес patrimoine des centres голям, dans само globalité запазване que les uh, днес, uh, е голям, не за запазване на наследство, а въобще за запазване на облика на uh, центровете в градовете, de zaăzavan na kulturnoto а, cet, оставам с впечатление, че, че вие сега, само сега започвате вече да се отправяте към, а, към този вид а, размисъл и оценка и действие. Но този размисъл е важен и ценен за обществото, c est, c est la, mm. защото развитието на едно място може, може да бъде свързано не само с увеличаване на легловата база, броя легла туристи, а качеството на преживяването от досега с културното наследство à ah, la qualité de, de, de ce que les touristes voient de ce que mm -hmm. les touristes ressentent c'est leur approche fautter pour lecture, etc. Mm -hmm. euh, ce votre fo qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller qui aussi mm -hmm. mm -hmm. euh, que vous adresseriez aux institutions bulgares je, je, je, je, je pense que En France, on est Смятам, че във Франция в момента a, dali, привилегироваме качественото par au по отношение на количественото. Това вече се прави във Франция. Se И си si даваме de mas, сметка, че масовия туризъм uh, вече не, не върви, не се развива, не е интересен. Et nous avons de plus en plus de Français et des Français, de français, et de français qui veulent малки селца. Et qui ne veulent plus aller dans les usines И, и, и които въобще вще вече на се интересувато така наречените euh, фабрики саiste. E retrouver ce que a fabriqué dans les années 70, les mêmes immeubles on habitait toute l'année. Искат иска да, да видят това, което а, се е правило в 60-те, 70-те години, защото а, едни и същи сгради могат да изглеждат различно а, между 60-те години и 21-и век. Нека сега да включим в разговора Иван Велков, който е заместник-председател на Столичния общински съвет все още и част от Зелено движение, също така и заместник-председател на Постоянната комисия по опазване на околна среда, устройство на територията, също така. Да ви попитам, господин Велков, вие гледате ли на културно-историческото наследство по начина по който гледате на природата и на околната среда? Нещо, което трябва да бъде опазено със същия трепет ли? е хубава дума. Аз се занимавам с подобни теми и въпроси. Подобни теми и въпроси вече повече от 20 години. И това, че в момента и все още, още месеци и половина съм някакъв фактор в вторичния общински съвет, нищо не е променило афинитета ми към тези теми. Общо за това, което се вижда, че професионалните и гражданските групи, общности, организации с пъти по-активни в тези теми, които стават все по-важни, все по-универсални за съвременния градски, а и не само градски човек. Въобще темата за качеството на живот не трябва да изключва нито един от детайлите. Няма как да се раздели физическата от културната или още по природната среда, в която всички ние живеем, обитаваме и се опитваме да създаваме нещо позитивно и полезно. Аз тук съм в качеството си обаче не на апологет на политическите партии, още повече движения или каквито и да и други институции, а просто на човек, който чрез активното си участие в няколко неправисни организации, именно две фундации Софийски дискусионен форум и Интерактивна България, които бяха в основата на създаването на тази възможност да поканим такива изтъкнати имена като нашите гости днес тук, заедно с още няколко техни колеги от Чехия и Англия, и да се опитаме на базата на конкретен наш град, регион един незаслужено позабравен и избутен фъгъл косвено и пряко регион, северо-западния най-бедния в България, най-бедния в Европа да използваме символа на една крепост и на един бъдещ проект за възстановяване на една знакова сграда там да поговорим точно с този стил и това качество, което тук е, също бе демонстрирано, за неща които са много важни. Те не са мимолетни, свързани с конюнктурни събития предизборни на дай Боже, а с смисъла и търсенето на устойчивите модели за развитие в съвременния им контекст. И много се радвам, че всъщност комбинацията от техните презентации даде един доста съвременен прочит на теми и тези, които рядко се чуват публично в българското пространство, освен в техните професионални кръгове. И широкия отклик, който получихме и там на място, а и се надявам той да продължи заради възможността тези техни презентации да бъдат показани на още нови наши колеги, познати и студенти. Мисля, че ще е още по- полезен модел за поддръжание. Чудесно е това, но ще ви опонирам. А ако всичко това остане разговор между професионалисти и между експерти или неправителствени организации, до никъде не се стига. Трябва да има а, осъзнаване от страна на институциите, които провеждат градски политики, така че няма как да не скочим в полното на политиката. не, не намирам а, опониране в случай. Аз просто казвам, че ако не бяха те, Инициативата за подобен разговор щеше ще да отнеме много повече време, докато изчакаме българските институции традиционно бавни и трудни за а, смели и визионерски стъпки и крачки в каквато и да е насока, камо ли в такава, която изисква много усети и дълбочина. Сега да попитам а, на финала отново професорите от а, Франция Елизабет и Даниел Дюше. Културно-историческото наследство става ли част от предизборните битки за местна власт във Франция? Да, това е едно много pour много важно предизвикателство France за кметовете Ще имаме общински избори през марта 2020 Déjà, и вече предизборната кампания започва. и си compte que les и si les даваме кандидат, смятка, че всички партии всички кандидати, euh, се part облягат и на, този, и на тази тематика. Et nous, bureau d'études за външни проучвания в On est aujourd'hui de finaliser ces se... documents. Uh, момента финализираме документацията. Pour que les les за да могат les кметовете, настоящи бъдещи, да разполагат с нея по време на тяхната кампания. Защото информацията е важна, професор Дюшек? Oui, Искам да кажа, че uh, естествено е при нас uh, културното наследство да се вземе предвид uh, при избори, при предизборни кампании, защото нашите uh, документи свързани с градостройството Dans la ville ancienne, uh, le cadre du в historique. старите градове, в по-старите градове uh, надхвърлят uh, рамките на исторически историческите рамки donc, donc on se pose des de du и се поставят durable. въпроси, свързани с настаняването на хората, с устойчивото развитие, въобще с. с ви жив... така ежедневното ежедневния комфорт на хората в съвременния живот. Защото става дума наистина за живота на града. Последно много накратко. Нотрдам. Как при цялото това внимание към наследството стана възможен пожара briевно, uh, pour ли dame Comment, uh, се полезните изводи от тази катастрофа uh, toute cette attention qui кажа, au uh, cet a, a pu, uh, a pu se la conclusion que je fais c'est que depuis l'antiquité е Bon nombre Доста голям брой сгради, за съжаление, горят пожари се случват et, et и като специалист, като професионалист. Triste, celui, аз гледам с, на нещата специално свързани с Нотро Дам, с много тега, но също и с много надежда, че ще се възстановят, всичко изгоряло ще бъде възстановено. И си si aujourd'hui on refaire couverture ou d'une façon contemporaine, c'est un faux débat а, а съвсем така излишен, фалшив дебат, както той го нарича, дали а, стрелката, която падна първа при пожара на Notre Dame, трябва да бъде възстановена такава, каквато е била или по някакъв по-модернистичен начин. Това е дебат, който не бива да се случва изобщо. La, la moment, това, което ни а, занимава и ангажира в момента, това е да се направи всичко възможно за да се избегне допълнително сливане на сградата. Така че болната стара дама трябва да бъде обгрижвана по един най-добър начин. И това трябва да стане много преди да решим дали шапката да бъде модерна или да бъде от нейната епоха, от нейното време. Сигурна съм, че българското общество и българските институции има какво да научат от вас. Чуха ли ви Създай ли не, ако мога такъв да бъде последният ни въпрос. Какво е било чуто от представителите на българските градове, които сте срещнали до днес, в в че Вчера се срещнахме с главния архитект на град София. Que été, и que j'ai été nous avons été très agréablement от практиките, за които той не говори, които започват вече да се случват в София, да бъдат прилагани в София. И смятам, че една истинска работа, свързана с градоустройството, се извършва вече около паметниците на културата вблизо oh. с паметниците на културата. Когато дойдохме преди 4 години, този дебат въобще не съществуваше. А сега все пак го има. Ами, така ще завършим секунда за Иван Велков, наистина. Да, искам да кажа, че главния архитект на София в момента има презентация на тема градско развитие в една професионална аудитория, но най-хубавото, че накрая на всичките презентации и казиони ще има награждане студентски конкурс за развитието на градски теми, което може би ще е най-позитивното нещо, като се случи през деня. Добре, така с информация и за деня завършваме. Благодаря на професорите Елизабет и Даниел Дюше.